Уже з волином посадили на острівці дерева і трави. Тут їм допомогли усі лісові друзі. І на маленькому острівці серед Валетенського озера виріс гайок з пахучими травами і чудовими квітами, який і став ріднім домом, притулком царівни О і волина. Чому він цього разу сперше подався на берег, волин і сам не знав. Але на острівець, який він дуже любив, Йому зараз не хотілося. Його вабив берег, друзі, нові зустрічі. Раювання на острівці серед озра було вічним, однаковим, схожим на себе. І тому вже не таким привабливим, як колись, як вчора, як ніколи і як завжди. Однак чари, Просто жіноча привабливість царівне О завжди заспокоювала його, і на острові було добре. Десь на дереві вже співали птахи про чудову весняну погоду і ніжні обійми царівни О і пахощі свіжих трав змішувались у єдину і особливу гармонію світу, яка творить кохання навесні у душах закоханих. Минуло небагато часу. І Волин зустрів своїх друзів лісових. Прилітав до нього знову перелесник, як завжди зваблюючи його розповідями про далекі краї і південних красунь. Найважливіші весняні турботи в озерному краї були залагоджені. Загати у підземних річках прочищено, озера оглянуто, русалок та інших озерних мешканців розбуджено, до літнього життя Волин Пробував навчитися Стрибати з дерева на дерево Як білка, але падав А білка Лар сміялася І показувала Ще раз і ще раз Де треба вигинатись І як стрибати Врешті, змучившись Волин сказав, що Його справи у воді, а не в лісі і він наразі здається. Але ще вчитиметься колись пізніше. Білка Лар, посміявшись над ним, помчала у гущавину лісу, стрибаючи по деревах, а Волин вирішив спочити, вмастившись на своїй улюбленій плакучій вербі, що звисала довгими вітами далеко над озером. Тут, у зеленій гущавині, ліг Волин і дивився у хмарки на небі і думав, що слід би розпитати перелесника більше про ті далекі краї і як би знайти час і місце, щоб царівна О не з'являлась, коли перелесник зблизкував до виднокраїв. Волин відчув, що царівна О не хоче, аби він приятелював із перелесником, намагається завадити їхнім розмовам. І це ще більше спонукало його до спілкування з Південним Вітром. Тим паче, що перелесник взагалі йому подобався. Він вчував у Південному Вітрові якусь спільність із собою. Водночас і сумнівався. Він – Південний вітер, Володар – частину вогню, перелесник, літавець. А я – Просто озерний княжич, я другорядний демон, а він близький до богів. І все ж ми схожі, ми обоє молоді, любимо жінок, і у нас більше схожого, ніж у дуже багатьох із нашого світу. Чому ж царівна О втримує мене від розмов із ним? Що перелесник хоче і може такого переповісти, чого би їй не бажалося? Мабуть, є якась таємниця стосовно мене, яку знає перелесник, бо він так само близький до тих, що все знають, як і царівна О, а царівна О і своїх міркувань не хоче, аби я знав цю таємницю, хоч я повинен її знати, бо це моя доля і моя сила. І я, тільки я. Окрім тих, що все знають, можу і мушу керувати своїм буттям. На цьому думки Волина перервав якийсь хлюпіт. Він глянув з дерева вниз у стерб від несподіванки, там по коліна у воді стояла і щось полоскала дуже молода і дуже вродлива дівчина: темна, як вороняче крило, коса. Виписані чорні брови, широко розкриті, немов здивовані темні очі. Тонкостанна, смаглява сільська дівчина, на вигляд чи то волинових років, чи трохи старше за нього. Щось прала на озрі, вочевидь, одна із тих, хто приїхав сюди жити. «Це чудово!» – тьокнуло серце волина. Якщо вона буде жити неподалік, я зможу її часом бачити. Мені просто приємно на неї дивитися, і я буду до неї підходити. Ні, ні, не буду, бо ж до людей не можна, але дивитись, просто дивитись приємно.